Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Aləmin Və sələtu və səlamu <coughs> alə əşrəfil ənbiyyə Və seydül mürsəlin əmma və Məşiq gətirir ki Ənnəl-rəcəə və xüsnuddan İnnəmə yəkunuməl itiyənin əsbəb İnsanın Allah subhanət həllə ümid, ümid bəsləməsi Və Allah subhanət həllə barəsində gözəl cəndi olması Ancaq və ancaq insan səbəblərdən tutandan sonra ola bilər Və o səbəblər ki, Allah sifata olanın şəriətinə uyğun şəkildə olmalıdır. Yəni şəriətə müvafiq səbəblər olmalıdır, şəriətə müxalif səbəblər olmamalıdır. Fə yətil abdə biha feyihsin zannahu bi Və insan həmin səbəblərdən yaşandıqdan sonra, ondan sonra Cəbri barisi də gözəl zənn edir. Məsələn, insan evaz istisə gedir nə evlənir.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 Ona görə əhlüsündə, və cəmi əqidəsinə görə səbəblərdən yapışan insanlar üç kürə bölünür. Birinci o insanlar ki, yəni sahilən səbəblərdən elə yapışır, elə yapışır, elə yapışır ki, sanki elə bil ki, Allah subantala yoxdur kimi, yəni, Allah subantala inanmır kimi. Yəni bu, yəni bəyənilmir, bu hal çox vaxt görsən ki, cahillərdə olur. Yəni. Və ikinci odur ki, səbəbləri etməl edirlər, səbəbləri tərk edirlər. Bunlar da tasavvuf əqidəsindədir, suflərdə də səbəblərə bıraxırlar. Allah s.ə. Allah kərimi də Allah s.ə. özü yetirəcək. Və üçüncü də odur ki, əhlüsün nədir? Bunlar da ortadadır. Səbəblərdən lazım şəkildə yapışırlar və Allah s.ə. da boz-boz dua edirlər. Və bəyənim ki, insan bir şey əgər əldə eləmək istəyirsə, görürsən ki, hər hansı bir ehtiyacı var. Hər hansı bir ehtiyacı var. Məsələn, Peyğəmbər salısa həm deyir, sizdən birinə ehtiyacı olanda Elə ki, Allahdan qorxan adam varırsın. Hər kəsə deməsin. Gəlir 10 dənə adama deyir, 15 dənə adama deyir, 20 dənə adama deyir. Yəni, say ilə saysan. Amma görsən ki, bəlkə heç məsələn 5 dəfə dua eləmir. Aydın deyil. Və insan elə eləməli ki, Allah subhanısa hamsından çox öz ehtiyacını ərz eləməyə çalışmalıdır. Sonra gəlir ki, Və ən həc ələ ونسرته الى insan ينفعه و لعل الانسان bu sebebler insani faydalı şeylərə aparasınlar olsun və isrif mayu adıha bu sebeblər onu zevalətə düşən ona zərər verən səbəblərdən olmasın. و من معين بعن علم ان من جاء شيئا استلزم رجاء ثلاث امور ان من رجى شيئا استلزم ثلاثه امور و Həqiqətində Allah s.ə.q. kim ümid bəsləyərsə, bu ümid üç şeydən ibarət olmalıdır. Və yaxud başqa cür deyək, Allah s.ə.q. ümid bəsləyən, həqiqi ümid bəsləyən insanın sifətləri. Birincisi odur ki, Məhəbbətü mə yarıcu Ümid bəslədiyi, bəslədiyi şeyə sevginin olması. İkincisi odur ki, Xovfuhu minfəvatihi Ümid bəslədiyi şeyin itməsindən qoşmaq, onu itirməkdən qoşmaq. Üçünsüz odur ki, səyi hi fi təhsili hi bi həsəb O şey əldə eləmək üçün çalışmaq. Və əmmə rəcəun lə yuqarinu şeyun min zəlik fəhvə minbə bil əməni Əgər o ümid ki, bu üç sifətdən orada yoxdur, yox, bir sifətdən biri orada yoxdur. Buna İslamda artıq elə bir şey Allah Subhanahu varisində olan arzular, Allah Subhanahu varisində olan xam xəyallar deyil. Arzular deyilir. şey şeyun və şey və deyir ki, Allah Subhanahu varisində ümid, ümid, ümiddə olmaq və arzularda olmaq ümiddə olmaqdan tamam, fərqli şeydir. Arzular, arzularda olmaq tamam, başqa bir şeydir. Fa kullu Deyir, insanı... hər ümid bəsləyən insanın Neyər həmur Allah Hər ümid bəsləyən insanın içərişində qorxu olur Amma hər Allah subhətələ barəsində Xam xəyallara dala Aruzulara dala İnsanın içərişində yaşadığı qorxu olur Və səh iraliyyətləri Tariq idə xafə əsrə Əgər bir insan yolda gedirsə Əgər onda qorxu olarsa ki Bir geri-geyə -key çatabilmir və ya o insanın kərsində ümumiyyətlə, o insan gedişini tezləşdirər. O figəm yetirimizi, yetirimizi də keçən hədisdə Peyğəmbər s.a.v buyurur ki, və mən xafə ədləkdir, Kimdir qorxarsa, qorxan adamın sümrətlərinə odur ki, kim qorxarsa əli tez tutar. Və mən ədlək bəraq əlmənzir və kim deyil əlin tez tutarsa deyil, o insan deyil, mənzilə deyil yetişər, istədiyinə heç Ala inna salafa Allah galiya bilin ki Allah subhanahu insanlara vəd verdiği yani cennet va'di, cennet bahalıdır, yani o həmin Allah subhanahu insanlara va'd edir ki, cənnət. Sonra gətirir ki, "Va hu subhanahu kema ja'ala ar-rijal ahli al-a'mal as-salihah fekazalik li ahli al-a'mal as Allah subhanahu wa ki Racanən Allahu subhanahu wa taala ki bir ayda cəm eləyir. Allah subhanahu buyurur ki: "Innallazina hum min khashyati rabbihim musyriqun" o kəslər ki Allah subhanahu wa taala-nın əzabından qorxarlar. "Allazina hum bi ayati rabbihim yu'minun" o kəslər ki Allah subhanahu wa inananlar. nın ayələrinə inanarlar. "Vallazina hum bi rabbihim la yushrikuun" o kəslər ki öz rəbblərinə şərik qoşmazlar. "Vallazina yu'tuuna ma'ato Bu, o göstər ki, verdiklərinin verənlə sədəqə baxımından çıxartıqların çıxardarlar, amma deyə bununla belə onların deyib qəlblərində qorxu olar. Ayşə radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu aleyhissələmi yana soruşur ki, Ya Rasulallah, bunlar kimlərdir? Bunlar yəni zina edən insanlar görəsən ki, pis günahlarla məşğud olur. Sonra da deyir ki, Günahlarıma görə Allah subhata var, mənə sədəqəmi və ya mənə başqa əməllərimi qəbul eləməz. Yəni, bunlar o kimsələrdir nə? Və Peyğəmbər s.a.v ki, yox. Deyə, lə yəbin təsdiq, və ləkinnəhu illəziynə deyə, və isallun və ətəsaddağun. Və bu, o kimsələr ki, onlar namaz qularlar, oruçlarlar və sədəqə verənlər və bununla bərabər onlar, onların əməllərinin qəbul olmamasından qorxarlar, deyir Və bu insanlar xeyr işlədiyi tələsəllər. Vəqad Rubiyə min hədisi Əbu Hüreyra Əbu Hüreyra gələn başqa bir rəvayətdə deyir ki, Allah subhanahu və səfə əhl-i səadə bir ihsən-i Allah subhanahu həmşə səadə təhlin yaxşı əməl işlədikləri halda işlərində qorxu olaraq qəsd amma bəzi vaxt insanlar Allah Subhanahu pis günah işlədikləri halda içlərində bir rahatlıqla yaşərir. Ayrim qruplar Allah Subhanahu əsəad təhthin həmişə yaxşı günah, e, yaxşı əməl işlədikləri halda belə onların içərisində qorxu olmadı, qorxu olduğu şəkildə yaşərir. Amma bəzi vaxt Günah əməllərlə yanaşıq. Yəxin, işlərində bir yəqinlik arxançılığı olduğu nəbəs verir. Məsələn, bundan məsələn, ən böyük misal. Ə, misallar çoxdur. Bilir. Məsələn, yahudlər nə deyir Quran-ı kərimdə? Allah Subhanallah bizə deyir, Nəhlə əbnə oldular, biz Allahın oğulları yiyib. Allah Subhanallah bizi yandırmayacaq. Və əzab vermiyəcək. Bəlsə-bəlsə deyir, Xatılıq deyir, iki gün, üç gün deyir, belə deyir. Ondan tə Və mən təəmməni əhləmi səhəbə radiyallahu anhum Və cədəküm ki qayətəl əməl, mə qayətəl xoq Deyə həmçinin bu dediyimizə örnəklər əgər deyə sahabilərin həyatına baxsam Dələrsən ki, onların həyatları Salih əməllərlə yanaşı İşərlərində qorxı ilə doğudur Amma deyə bizə gəldikdə isə Bizim deyə həm deyə əməlimiz azdır Həm deyə lavisliyimiz çoxdur Və bununla də yanaşıq İçərimizdə nə var? İçərimizdə bir, bir rahatçılıq var. Fəhəzədi Sıddıq radiyallahu anhu, ne de ki deyir? Abbaqir radiyallahu anhuya gələndə, deyirdi ki, vədibdə ənni şəaratın fəhəm bədəl-mü'min, deyir ki, kəşkə, deyir, mən müəmmün qulumun bədənində olan bir tüklərdən bir tüklərdən bir tüklələydim. Yəni, müəmmün qulumun yanında heç bir şey oladın, deyir. Vədəkər anhu, ənnəhu kənə y və ablak üzərə vaat olunur ki, ablak radiyallahu anhı öz dilini tutardı, deyərdir ki, həz əlləcə avradan ümələ var idi, elə ki, mənim başıma problem açam bu olur, deyək. Halbuki, yəni, belə insanlar, yəni ki, ağızlarına anca zikirdən və xeyir şeydən başqa bir şey işləməzdir. Və kənəyəb ki, kəsirənd, və deyək, çox ağlayardı və yəkul, və yəkul və çox ağlayardı və həmşə şey insanlara, deyərdir ki, Ağlıyım, əgər deyil, ağlaya bilmirsinizsə deyil, ağlaya bilmədiyiniz üçün ağlıyımdır. Aynı, birinci ağla ki, Allahdan qoxmaq lazımdır, cəhənnəm var, əzab var, o var. Əgər deyil, buna görə ağlaya bilmirsinizsə deyil, ürəyin daşılaşıb da deyil, onda deyil, ürəyin daşılığına görə ağlıyımdır. Sonra gətirik ki, Və kəna idə qavm ilə salatı kəən nuhudun min xəşyyət illə Azəvə Cəllə və uçə bitayirindir, fəqəllə baxın maqal. Vədir. Namaz qılanda deyir, görsən ki, uzun qıyamına görə elə bir ki, görərdin ki, şeydir. Ya bir ya bir ağacdır, ya bir taxtadır. ki, yar Necə ki, gəlir ki, bir gündə bir uşaq olur. Eee, həkimlə bir şey, Abbas rəziyallahu namaz qılanda bu ayın kölgəsi onun tenisinə düşür. Həmşə Abbakran yola sonra uşağa gəyən əslə deyir ki, "Ey anam, orada nə kimi ağac var idi, kəsib aparmalımdı. O ağac dəyildi. O deyib, "Sən kəsildin, bi artıq deyir, öylə deyir. Sonra gətirdi ki, həmşə deyir, yəni kövrəkliyindən həmşə deyir, elə bir ov yox idi ki, görsün və istər balıq olsun, istər ov ol olsun, istər ölmüş heyvan olsun, vurulmuş heyvan olsun. Həmşə deyər ki, Allah subhantalla deyir, zikr elərin birinin sayı azaldı. Yəni, hər bir şey Allah subhantalla zikr eləyir. Və qalir, Ayşəyə, bu nəyədi? İnni, asam ki, ümməli, muslimin. Sonra gətirir ki, Ömər ibn-i Xattabı yerəndə isə deyir, Ömər ibn-i Xattab deyir, bu ayəni oxuyanda, İnni azəbə rabbikə ləvaqi, Sur surəsini oxuyurdu. Dedi ki, sən Rəbbinin əzabı ümütlədir. Olacaq ki oturub ağlayardı. Və hətta, yəni görə bəzi ailənin təsiri ilə görəsən ki, bəzən bir neçə gün xəstə yatardı. Və gəli müsəlmanlar onu deyə ziyarət edirlər. Və ölüm ayağınday ikən deyir öz özünə deyər ki, vay həddi xaddə alə arz fa öz yandığı ona deyir ki, ya mərti ana sənin halına ağlaşır və öz deyib üzünü, öz nəsini alçaldaraq, kışıntərək güzeldirək öz üzünü dil y yanağını yerə qoyadı və dedi ki əsəfu ayirhamuni yirhamani deyir və ümid edirəm ki allah xufarda inşallah məni bağışlayə sonra qala bərvaylümmi iləm yəfrli deyir deyir sonra halma deyir allah xufarda deyir mən bağışlamasa. sonra qada bu sözləri deyəndən fərdi qiyası dəyişir və kana yamur bil ayetel virdi bil leyl -əl, feyəfə bil beyta ayaman yat nəsididik Və görürsən ki, gecə namazında qalxıb bəzi ayələri oxuyurdu, tədəbbür edirdi, düşünürdü və bu onun yəni xəstəliyinə, xəstəlik, yəni ki, şək yox yəni, əgər belə bir xəstəlik, insan əgər ayədə gəlir ki, yəni, xəstəlik oxuyub, xəstələnib, bu xəstəlik hansı xəstəliyinə əlaqədədir? Hə? Cigər xəstəliyinə? Yəni, ürək xəstəliyinə, ürək fıfırdır. Yəni ki, ürəyinə eləb ki, insan... Çelir, şey də belə, streç dillərlər, belə şey keçirir adam. Yəni, o ayələri oxuyanda, görsən ki, hətdən artıq, hətdə elələr olur ki, əyəzündən gedirdik. <coughs> Sonra deyir ki, kəni Və kəni fi vacihə radiyallaha anı xatdan əsvədən min əlbükə Və deyir, görsən ki, Ömər ibn Xatdağın gözlərinin altında iki dənə qaraqət var, çoğalım adam. Və qal eləhu İbn Abbas İbr-Abba Sölüm Ayaqının yanına gəldi ki, ya Əmir əl -mə Allah səhəni deyir, səbəbin nə deyir, müsəlmanlar deyir, nə qədər şəhərlər qazanıb, səhə səbəbinlə nə qədər fətiflər elib, mən təqələr vəl-fəal və deyir, bir çox əməllər görmüsən, fəqalə deyir və Ömər ibn Xattab deyir <coughs> ki, və dittu ənni, əncub və deyir, mən ümid varam ki deyir Yəni, Allah s.ə. yandır ki, las olun nə deyir, olsun, nə deyir elə bir ki, günahın yəni ki, elədiyim bütün bu səvab və əməllər bütün günah əməllərlə bərabər olsun yəni, o qeydə səvab əməllər görür əgər fikirləşir ki, onun günahları da onun qədərdir və Fudayl İbn-İyyadə gələndə Fudayl İbn-İyyad gecə qalxır, namaz qılır gəlir, bu çıxanda ki Fəriqin fil cənnəti və Fəriqin fil səir Və və yəni bir dəstə cəhənnəmə ayrılacaq, bir dəst cəhənnifə. Ağlıyır, ağlayır, sonra namazda sonra soruşurlar ki, bəs, yəni başa düşmür, de, de, ayrılsın da, de, de, niyə ağlıysa? Deyir ki, fikirləşim ki, de, mən Allah'ın hansı birini alacaq? Həm ki, Osman radiyallahu anh, deyir ki, və ya barisində, de, o an de, fikirləşmək, yəni nəticəni gözləmək, mənə yox olmağından daha yaxşıdır. Cavabı görsənmkii ya burdan sayıb burdan. O cavabı dey görsəmə, yəni gözyənəcən ki, insan ki həyecan keçirir. O həyecandan sadədir. Mənə deyə qurmaq yaxşıdır. Qalan da qalsın deyə gələn dərslərdə. Sallallahu alaihi və səlləm alə nəbiynə Muhamməd və alə alihi və səhbi